نقدر صلاح مرشی نیمیراز بیشتر ملائی بیگی دق سلطان شتے صلح علموی ابو حنیپو شتے یواز ابو حنیپا نور زیبو حنیپا شاگردان او مالگری مذبت ابو حنیپا ایلا اسلام رجون راید رجون و تعاقدون ریسو و یاقلون صحا اپا دی تبرید ابن عباس خورتو بی ابو یسوک محمد زفارت یا حمد ساید رعیبیا ابن مصیب زهری حسن عبر مسعید بحر المحید جلبریم کورتوی ایک سو چی آسد بعد تک بیر دام پکیلا چشکے کنا دا هر چاہتا پالا منگزوی موالیا ورسا یا عصبہ نیوتونا مماترک الوالد ورکیده بشید آغیتا چی پرید مورپلا رخ پولا موالی دا مولا جمالا مولا ویلی شی عصبتهم هر چا پالوانی پا يتعطون من ما ترك مواليا والراثان يو ترجمه مواليا عصبتان لكل انسان لكل تنمينا عوض مغاقلات ولكل مورس يالي كل انسان موروز هر انسان موروز يقول لك انا نقول لك ورسا يقول لك عصبت يو, يو ترجمه لكل انسان موروز یا لکل دهر موروس تفارا جالنا ورثا یا لکل انسان وارثین جالنا موالیا موروسو نو ترجمه دا دا حال جو وارث تفارا مولوس دی یا دهر وارث تفارا مولوس یا دهر موریس تفارا ورث شته دی دا ویندی کلل لکل وارثین جالنا موالیا جالنا موالیا جالنا ورثا یا لکل ولکل موروس جلنا ورثا يا لكل موروس يالنا ورثن يا لكل وارثن يالنا موروسن عصبتا نمما ترك وركيد بش دغینا چې پر دې مور کلار او خپلوان دې کل مال نم ولا هر مال <سؤال> د پاره لکل د هر وارث د پاره ورسل يا لكل د هر مال د پاره ورسل نو يوطو مما ترك الوالدان والذين قد اعماركم عادسان اذا دا الخيل اسطاس عاقب كريم عادت داري داسي لا فراق بو خانيم عادت اول لا فراق همغه موي د خيل اسوان د خيزوان لاس پکراك والذي لا قطع ايمانكم عاقسان اذا ليس سرل شي لا او قطع به ما تعقدت ايمانكم سو عهودہم. اذا كان جياقت كذلك اخي اصل الاستاذ و العديد هذه ما قول به ما ذوشو نصيبهم و كانت هيته نصيب ثاني شي كم خلق وهي ايات اشتغل لكم وشو لشنو ورسنين وركعين شنو الرسنين السبيل دا كم خلق و انشئوا خبره خات مشهد حكم منسوك شو أو احسان و سرکوی تحفی ولا ورکوی مراس نو امو خورکو بیشک اللہ پہر سمانے گواز ارد جال قوام و لیسا سری حاکمان دی پا خضبان دی سری منتظمین دی پا قوام دا قائم جمع دا احسان هم القیام علیهم قیام لولاتی علی الرعیت بی قوام د قائم جمع دا مبالغ دا منتظمین دی سری بخصو بانده ولی مما فضل باعث من عباس لیکن شا اللہ کنکلی باع دی باع دی باعثو خصو برسالتی ونبووتی ها الاشر و بالامامة الكبراء والصغراء لو امامتی وم دی کئی ور امامتی وم کئی دواتن مشریبهم دی کئی اولوک امامتی دو محلے بهم دی و اقامه الشاعر بنغول په هموي اقامتو وروهم کوي خطبه په همو ولي جمعي منوهم کوي تکبيره تشريقهم کوي د امام عظم او مستقله کې د خلک نه او نکاح کول شي شوافي وي شهادت په ماته او میراثین زیات او عاصبه هم دي کفاره کوي يوم علي براغر يوضلتا دبالوجستا مولانا شيراني دا قطر يوبال علممو دا مولانا شيراني خدا خدا خد مشرقه ديش او دا دي ابن جريل خوال دي اگر چه ابن لاربوغي خدا نشي مشرقه دي او ابن جريل چه مخبره دا اگر ابو حنيفة مسلقه دي ابو حنيفة وي خدا قاضيه خدا خدا مشرقه و دا مولانا آرائیخم دقا دا, دا چی اوکیلیشن نو ما ورطوی چی قرآن پا دی مساله کی مجمال ده بل یو علی مسارو دا علاقه سو بی مشروع وی دا قرآن دانچی ارجال قوم مائتی دا قرگمو پا کیوینو دا نور خوالتا بیاسا جاتو آلتا قطاع قرآن گیتا بی ما فضل الله و بی ما انفقون خدای ما انی خواهون خارج کی دا خواهون خواهون خد مسالی یو بی ما انفقون. احبا دیبا صلی او کل بات ماوی حدیثم پکشتے ہیں خدیث خبر واحد او و خبر واحد من پر جتنا صاحبی دیگر زو سموے فرمائی نبی حسنم چکم وقت کی بوران د ایران مشر شوا لفی غمبر خدا زمانہ کی یو سڑیو فرویز دا گونو مشرو لفی غمبر خدا خط لار سو اگوش لاؤ زمانہ دا ی جنسیه وسړی له ما ته خطر علیګی چې ته تابې شې ده ما په ما یې وسته ما سید موسیوی وای یا الله ته وشلې په پرښتو اللهم ازقک كل ما مسرق د پلار رزق اختلافات پیدا شو ځو یو له پلاړې هل تا وځو پلاړ چې پوزې چې زموږه کېګما نو دا د دبي د زهر مانیولې کټې دا به د قوتي به د پارډی مفيد ده نو پلاړ هم شو ځي قوتي به استعمال ول دا, دا فاروقه پکې مرشو خزه پکې بورا فرمائی که پا یوکلح قومن واللعب راید قوم بسن کامیوشی حدیث دی حدیث خبر واحد دی بخاری دی نو خدا بولی نو دگا کاؤسر نیازی که مولا سیپس پرس کن آغا پتون بوایا و ایده که یو سڑید اغت اعرابی و ایلیشی گنا و یا قابل اعتمان دی بخاری حدیث دی بنا اعتمان دی وإجماد أمت سرطة الزيامة إجماد أمت تك إجماد أمت نوين وخبر وما كريوه زما خد آخيات وبهر تقدير تديزينا في غنباري بند پسروفوه وقذارك الملك الأعظم ليبه قوم ولو عمرهم إمراتند روه البخاري من حجر الرحمن بكرا عن نبيه وقذا منسب القذار وغير ذالك او بیا بحث په کوم ځای کې پخو چې کلمہ خزم شریراسی سورینامه اللولو نه پای کې بل ابن جرير او ضروح المانی او د نور خبره کوم خبر ان شاء الله تبو وضاحت وشي خبره کوشي امام ابو حنیفه خزم مشرکې دی شي پخمله کې مشرکې دی شي کله ای دی ویل نه هیدايه او باب القضاء کې خزع قاضیانه کې دی شي او چې قضاکه په کوم ځای کې ورکې چې په کوم ځای کې خزا گواہی کوي ول شي په حدود او قصاص کې خزا گواینشي کولای مقازي هم شي دوه تن مشريهم نشي کولای ابن جرير ته منسوب ولا شغله مشرکول شي ابن ربي وايي دا مطلب د ابو حنیفه مطلب د بولسندې خو د شریعه څخه داخلا ده خو یې خبرې سم مطلب ده هغه خزا مشرین کولای شي کله چې بن جرير ربي د ګور نه بار تنظیم دغه جوه اسکل او دا هم چې راته چې مولانا ګور رحمت ورغایوسته مخ کې بیا خو څه څنګه دا یو خبره په د قران سره حتا نماځه منتزم او بیا ابن قیم خبره یاندرا خزر فین په پینزو مقاماتو کې کماله په پینزو نه ته وړي یم مکان پکې اکل جنه پیدا تا یو چیلې الګ پیدا شبوت شي غويمتکی د دین خبره د حدیث په خذ په هر میاش کې ثوردي بیمار د گواہی مسله قران وای پته شو دی نه په لمه کو رجولای گواہی شو دین شو دښوی او عقیقه شو میراث شو سالورفي او پینځم مسله پاکستانا پینځم مسله په کې بل شو کا دا پی پی او دې تون را روان نو شو نو غواهي پکې منر شو شاید بیا پکې دیت خون بهار د سړی خون بهاب اسی سلم مثلا دا خليفه قانون دا غې لخره الیکین تصاب پن سم او نور خلق په سیدی خلق به کړی دې او اختلافات پکشته کو صراحه د سوک سد شویلې الګداده دې آیات نه پوهام شو دې یو نړیواله استحقاق دی په ګټل د تغلب قوامونا مسلطون لکه د ابن سيخي بومسلطقي او شاعري لپاره خذبه تابيدي د خاوندان درزي سريقو یشید د سبیت تمثيل د ربيو په جماعت کې حسن ویله فقح حقيقي کوي او کوې ته تجارت کې سوبو غذایکان او کوملون دینوراک او سوبو اکل <سؤال> او غاید او سوبو سلو خل او ته علي دي سوبو وکړ نکاحه او پس اوان میراث تعصیب ده شاهادات دي ديات دي صلاحيت ده د پیغمبري د خلافت امامت خطابت جهاد اشتل اذان اعتکاف پی قسم خوري انتساب را ولادي فدي نسب چاتو دي ولداه ګری وکشلوجو مخونه کار کول او پړکی په سبوت تجارت معرفت ویلايت او تزويج استدايه الاخریه ده ټوټه بسوا یوکه مصلی ختمه دا پکې دریم جلد قرآن دی یب دا غو بحث مهمه په تخویر هسته چې پکې دنه کې او صفه اورانس د سپانه دی او دا بما قص الله بعضه بعض فذي واجه الله لك السریف خ زبان بعض بعض او بما انفقوا بل فدي وجه دی خرج کې قرطبی وايي چې خاون خرج شي کوله نو خذ بتلاقې وبما تن دشو و صبر وکړئ او سریق خپلخذو وهل شي په خبره ګوفي په صالحات او قائناتو خیر خزي صالح غزي قائناتان تابعدار دي حافظات الغيبي حفاظت کوي د پټو شیانو لپاره د مغيباتو په لپوشوي رازونه د قائناتو وایلی شي او دامنونه خاص وایلی شي کمپشن ابلتحديثوی <تصفيق> خیر النساء چې وتوګوي سابت کاولې امرته هه او ات خوې داګه په حافظه کې بیمال کنهسګه بما حافظ الله فوجد بیت الله دایي حفاظنه چې خاونتانی وو متکل کړی تاسو وله ماهر کوې او نفقه به کوې دایي حفاظ الله کوي والله تخافن فسنهن اخذي تاسو ریږي داګه دبط خوې او سخه دبط یشوه دخاون نملي فایذه هن نصيحت و هغه کلام ته چې مشتملي په ثمانده په ترغيب ترہیب باندې یاره که خضر خاون خبره دل مون یو پنځمون زونه لې کوي او روجم یاش کېني سي نه زه نه په کوم دروازه ورځي ورنه چې حط توکه اګورا پرمائی په سم کما چاته سجدو کې نه خو ته مونږ چې خاون ته سجدو وکم ته او ترہیب وکړه اګورا دا خريمون نه چې خاون ته او داس تر نه نه او ناراضي سې دې واجرهن في المذاهب زال شيط فزاد دد لګول کی او علماء کی درته ترتیب له لاول عزوهن شي يزوهن ما نكارون نو نردد و كلام ملګوي سو کوئی خواله مورزه یا سو نا خار خارشي او خو... فات قسم تعلق سره مسافي واضربوهن وي وي دل تواوت فرض مطلقه جمع دی خو یاقل ته دا که چې دا دریو نو کي ترتیب د لوا واجب بیا هجران دی بیا اوحل او دلته وای خد خاون خاون لکی خدواله شي فسلو خبر ځان سنبالي خاون ته وای ځان سنبال کا وای خو را شون رازي موز نه او غسل د جنابت نه نه کوي ذکور نه بلا اذن وزي اسوک وینا چې کله خاوند اوسه کوي اله شي اسما وې زما خاوند چې زبير زس لورمه خزو په نو یو خالم خاوند چې زو درګه بو سرو جو ودوه منډه نه لږه یې مات دا پکې راځي وضربوهن وایو فضلته پکې راځي ضربنګ یې مبارخ پکې یاد دلګ وره ادکی بلما ته غوگل پکې هو او بیان فرمای سروه هل کول یغم براد خیر ده سم قال و لجذر بخيالكم قول ولا سري وهل نكاي بل روايت کي آیا وهل کي دغه سري چې مرایوري به ولا شفيخه خو لازم نشار ميږي او پنځه په لخصه ویل کسان چې سري مرایوري په وله اوس کي دغه حاله ولې په اخر کې فين ات عنكم كطابش ولا خلص تاسو فلا تبو عليه السبيله مطلب کوي بهاري من الله د غلبي چه خبره مري او دا زموري او تل کي خبر تاسو باندې کنا لا وتی کورد غوا دوخې نو جنگ بکه او حل بکه اخووالی خو بکنه شو وهې کړه بسپوي چې زوره او سلیمه نفرات قبره د سبيله متل کوې پرهیمن الله د قلبې اکاتې زه حضور اور ان الله علی کبیرا الله دې روتتلو وي وان شقاق بینهما وسخزبت خویا وا وسوې د دورو مله اختلافات دې اختلاف, اختلاف پاماسک طب اسو حکما من الہی وای دی یو حکم فیصله کون کې د جانب د سینا حکم فیصله ګون ته یو سړی په طریقته ويږي حد لنعارفن والنظري او مصلحت کی د اهل د سینا وحکما من الہاد خذ یو سړی د څو حکما حق حاصل کني کني کافه د ک یو حکم نه حنا په نشي فقد سوي وسكن ناجح من والحمد لله ثم ذلك يوا كوار دغه حکمن اصلاح دخلي قانون يوفق الله بين من الله بالتوفيق واشئ دوار ومسك د حکمن ومسك يا د خا خ روان ومسك بيشكه الله عليما خبيرا باذن الخبر دار دل تدخلي قانون اختلافات د حکمن اولي عبد الله ابن عباس وعيد خوارج اريو ورت الىهكم الا الا غير ورت غورا شي حلق خدي خاون خلافات ولا مسبات حكمات ايش لفريك ولا ايش ذي راسي نورم دي دي وعبد الله ولا شي بشاء امور المسلحه اي كلام موطريون للرشادي لا خلال مجتمع للمعلوم غط غط خاغجري وختميي لخاون ت بندقي كوي شرک الله له رئیس پیدا کوي بت او غیره شرک جلی بت پرستي خفي ریا او سماعت وبل یادین احسان د مور پس رسول وبل قربان د خپل و امر خوندان د خپلوی ترنادی ترنادی او غیره وال جار گاونډی زم قربا چخنيستي وی وال جار جنوب ا گاونډی شلری وی گاونډی چې زی کویستي وی ا گاونډی شلری کوی لري گاوندی چې خپل دی او گاوندی چې پر دې رسملي گاوندی هیڅ دیوی گاوندی چلر دی او دغتي وادي سپیش کړي گاوندیان درې قسم دي یو گاوند یو د گاوند یو خپلوی هم لري د اسلام یو گاونه دو لري گاوندی لري مسلمان یو گاونی یو لري گاوندی لري مشرک هدي سنت ګره کمزورې بل روایت کې به مسلمان چې ماته بار بار وینا کوي دغه غونډي خیر تا حتی د ما خیال د زما وارث دی بل روایت پیش کید حسن نکما په ادب دغه غونډي ای صلوخ کوره مخکي صلوخ رستو صلوخ غایته صلوخ غزې غایته امر پوتی خو موقوب دی بطلا متصل نری مرسل بل روایت زما دو غونډي انځر په توفیل کوم اذا شادر اوادت نس دي والساهب الجن د دډي یا هغه سوق استا په سبق کې مرګ یا په سفر کې مرګ لري درطیق په ابو الحسن د کتعلم او تصرف صناعات او سفر په سفر مرګ لري په تعلم کې مرګ لري نو هوڅ کې مرګ لري دا سو کوئی مراتب نه خبر او ابن السبيل او دلار مرګ مسافر چوتوي او ما ملک ایمالکم حق چې مال کان دی خیل اسن استا او مين زي مرينه مشک الله دوست خلک چې مختال وي متکبر وي ځان ته خرجوني مختارمن ځان دونکوږي او فخر ځان په خلقو دونکوږي مختار خودبین وی ځانکه سوچ کوي خلق ځف خلقو وایي او فخر عملا خپل مناقب شمیري تاسو کې سری زمکه دای په ماکه بخل دایي ځان په خلقو دونکوږي او فخر مختارمن او ځان دونکوږي اګه سانی خو کنه چې بخبل او خلقي خلقو دایناکه چې بخیلان شي بخپل بخیل دی خلقو ته مده بخول ويکتون و يفعل الله پتوی هر شاع الله ولا صور کریم اسلام یا نوص یا دولت او دسانچ حققیق په ولونو ریه انسان په پاره د خورم دا غره په خار دی ته خلق ند او یقین څه دی په الله پر رضا استې باندې او څه شیطان دغه پال کړی نی څه کړی ناخره دی په دې مردان کیو صاحب کشف البیان د تفصیلو ښا کشف وضاحت تاوی او بایان وضاحت تاوی در وضاحت وضاحت اتاو کشف و البایان مناغا نکل کریو پا دی پوشو انتا کو حسنتا انتا کو حسنتا فانتا کو کدا نول حدب شئید ویداد این اجازی مکو اجا حدب شوید دی تاس او سن مرگل نو ان ا د حرب کوې چې نون د ااعاب دا خوې کلیم د ان کو شي په خبره پوه شو دا په کیا دارب شو دونه جو ماه پپ دي اوه می توړه داماله برشي. د قدي خلاف دیخه دا نون غورې زما په ک دا که سون دغه د ابيکه هب شو دا د قدي خلاف دیخه اکدر قیدی مطابق دلتا و من یکونی الشیطان دلتا بونن حضب شیعون حضب شیعون در من جازی مره حضب کیگی نا فا این کیو لحظی انتکو مئی خلاف القیاس پویسی با خبره دام یادا واسمی خبره او کرلا فدیوکی ابن کسیرواری عنی المرکی لا قسعل آل واسعل قرید و سنیتاکو اسمکوا دا سبی تا پوسکو دا چاسر کینی پاس دیو لان کې دا, دا کمار سره دا کمار دی څو خور سره څو خور دی جوارګر سره جو او المر ال تسل واسل قرينه فكل با قرين بالمقارن مقتدي نزلته سغلا په کې 파چو وما يكن الشيطان له قرين فساقن د چات شیطان, قرن چا شیطان مرگره مرگره وما ذا عليهم سبو جو قبیبان بالو سبا کی balo کیمان رفل الله په رسته مانی او وخت کې د حق مان نه چې الله ور کړې په دې پوهې سوال ایمان په کوم یو ده الله تعالی دې وخت کې وویل سبو الله په دې مانی واکبته ان الله علی اعظم مسقال ذره الله ذاتین کای په اندازې د ظفرې باندې مسقال در نوای ته وزره سوک سور میګه وایو فضا کې دا هوا خوندلکه فایل ابيا في سوق يقولون النار في الارض الزرري ذات الصبيب مقدار الزرري النمر الحمراء الصغيره سوق هو من ازاي الحوائف الكوه في سوق ذا خوره النكين في صورتي نور بركاشين في سوده قال او ذا هو السمين وي ويجمانا ذا يغذبولن اللہ ظلم نکین لا یقصیبو لا ینقصو او راغبو ای ظلم فای لغت کستا غیر موضی المختص به اما بلقصائن او بزیادین او بعضولین ان وقتی و مکانی مقیمہ یو خبر کردہ راغب کتین سو اٹا بیا بیا ویسو اللہ ظلم نکین فا ان تکو حسن تن زمین راجش جاہتا دی مسقالتا او مسقال پمانا دوازنو وانتكو ذا مسقال مسقال مذكر انتكو ونسو انتكو وانتكو الزينه كذا وزن تمسقال زينتي كده كذا وزن في مسقال ذريبي عندي او ذا حسانيه السوق ده مضاف له غيره ده دي زردينه ثالث حفلكم ده دي ودنا او دا تقول جنول حذف شو نمات لي مال اتشل بخو حضرتك من اهل الفيل من غير قياس تشبيها لهذه حروف العله من حيث الغن ودس وفتيك ومنا وسكون دي, دي وبحاليل حاسره او باغر بزوائد يزاعل تن الله بجازكي ولو بك دخلت طرف اجرا عظيما ثواب له فكيف اذا جئنا من كل مت بشهيد وجئنا بك على هاوله الشهيده يومئذ الذين كفروا رسول فطہر رمضان پکې پس پکې پکې پېښه نوینه سباکه کرا چې رات موږ د حق امت ذل شهیدین گواه وا چې انا دکا راو طالبان على هولای په دې کسانو شهیدان گواه فطہر رمضان باندې بدوزنی کافران او چې نا پرمند رسول کړی دا ارمان دې چې برابر شي په دې او نو به شي په توله د الله نه حدیث الخبر marked په عبد الله زیر مسعود وای شه نمبر خدا مات وی عبد الله مات قران وایا ما تا ته قران و قران په متا منزل دی ما له څنګه کوي کلام ما له خوان را کوي دبلنی اورب نو شورو موږ تا وقر نو شیدی دل دا, دا نو بسکا بسکا بسکا وقالي بخاري قال رسول الله اقا علیه وقته ارسل اقرا عليك و عليك ان قال نام یحب و لسو بن غیره فرسول حتى یو لپکه به ځاچینا فقال حسبك الان فاذا هنا و تدربان بخاري مسلمون مسلم اذا لا شدوونه ورواني بل روایت پیش کو یو سری کسونه و نه و غلا چې ولول دا دې اتراي په لکا حتى چې د ګيرمان دي پټړو شو یا رب په دې خلق خو به کوې کوم چې موجود دي ما چې ما دې په شهد عليهم ما دون تقيم پیدا تو فتنہ کن ترقيب عليهم طب سو في عربي خلاص دا چې گواہی کوله چې مو قائم یا دغین یا الله خبر و اما ما ذکر هو ابو عبد الله القرطبي په تذکرته قرطبیو کتاب دی بل کتاب دا تفسیل او تذکرہ کی وای باب دې چې پیغمبر په خپلومت گواہی کوي اخبار ابن مبارکی قال خمن رجل من این ملحان جعاملی نو سمیس دل مصیبه نیش عورت مکر پاکی اومد پیغم بلخدا تا مخامقی سباو بیگا نونی پیجن عمال دادی و نگوہی بکی دی پینو اثرون داد سعیب قول <سؤال> دے مرپو حدیث ندے او پا دیک انکتاہ دا زکر چپا دیکی یو نامو دے نامونی یو سلید انسوار دے معلوم دے او خبر سعيد مصیب دا مرپو ندہ او که دوی قبول کړی دا را و چې عامالونه کیږي د ګول پورز او د یار پولیس مانی په بره او محترمو جمله مخبر پوه شو دای په کیو ملي دي نکته سه وي 498 99 په حساب باندې بحثه کا لیکن دلته حدیث مر کواتا سلیستر لاغره پر پیدا کنه حد شاهد لاغره ستر موخه به ويږي له ولاد المقاتل فما بال عمرو شنو چې پچاګه وکي اګوره کې دی قیامت کې دی وخت أنا وخت نه دی قیامت قائم شي دي ولکن الله حدیثه الله نصب پټولې هم شي يا اي اوذينا مله تقرص الصلاه ایمان دارو مانه ته مونږ وانتو سكاره پداس حاجت اس پلا د چې کوم وخت قرآن کټ کټ سروکی او زموږ خبر راول او بل اوش کټای کی نو قرآن کې کوئی موضوع نه کوي ښا لا تقربوا الصلاه قرآن وې موضوع سره څنګه موضوع کما لیکن کلام چې موقع چې په کټ باندې خیر مقصد وي په حين دا نه شکې مکاوي همس په نشکی و په زم په قرآن کې سلو رايته لا وې ما سره ومن ثمرات النخيل فتتخذ من سكرن والاستمعه سنا لما يود كجرنا تاسو سكر جوي دنا شیا شیا او خرزه یادت میراو شیا پکوي نا دیکھې هم زوره را هم پک احسان دي میوونه ششی جوي زوره شلا او قسن پکې سانس توبسوي زوينه او حرمت نو دې شو لیکن خلق نشي پیدا کې دي معالي عمر الفاروق قویلی یا الله من تفضلی حکم موفق و یسلم الخبر و يسد قلبه اسم کبیر وما ماع الناس و یستر یا الله من لنا بیان شفیع بل دار یایو الذين امنوا لا تقربوا الصلاه و انتم سكارى یا و تستر یا الله و بین بیان شفیع یا بل حکم راری ان مائده انما الخمر و المیسر و الانفاق و الاذلام لشیطان فاجت نقرر له او داويلي او كلوزك تجي حزتهاي شوي كفاول فماكا مي كوين نخلا جاتو قرار دينا نو بطريقه طريقه والقوميلي لاولي وتعقيدات ياخذ لاقدي ولاكلاكه خلا البخاري حديث دينو داسي بطريقه شروف ذن توي جوكرو عبد الرحمن الناوب دوراي دو مونتي دعوه تراخرو سوخوي حسب جل الشل شرابو پا نشکراوستو موز حاضر شو زی مخی کم مریا ایوالکاتمونو اعبودو مایتا عبودونو نحن نعبودو مایتاعت و نزالتو پا دیو وقی شراب حرابو موزد ما خامو سو کو امام دقو پا عبد الرحمن ده. مراد بس صلاح تی دقموست او سکر یو حالت تیچ حاسی لیگی شاربو الخمر تا. د سړی او د عاقل موندنې حاصل په لاره شامل دی یب دي کثیر وی ترجمه د شرابو د لشیه ترجمه زده د دې رب خام حتى تعلموا ما تقولوا معلومه السله چې د لشیه په حالت کې سړی په خپل خبرو مخه کوي وی خطر ترجمه هغه ده چې قران وکړل نو هغه ده چې په نشکه سړی په ځان نه کوي کله کته د رشیتو جمعیک اولي ن ابو حنیفه په وای نه شسته وای چې سره اسمان او زمه کنه پېجنی او سره نه پېجنی دې تاسو یې نشه حالت ته خوشال چا دی چې عالي شچاته او بیا داش او صاحبنو سکر سوکر ستوي لشي چې پلار دې او ستر په درون دلون دلون کیږي خبره یې ګاډي ورشي دې وسوي سوکر وهذا احسن ما يقال في حد السكران انه الذي لا يدري ما يقوله فكتمخمول فيه تخليط في القراءات 500 صفحه ابن كثير خطر جمعه العاشر تيمنا ورلكم كرو شراب ذا سوق تيمنا كم شو حتى تعلموا ما تقولون او تعلموا شو بوشي سسر دا نتی د ترجموی کنه نو ته په دې کې قران میمه او حدیث میمه خبرې کوم په دې اگر چې مت په یو کې نو وي دی بشرف کل نو فوکات منځ ما سپر موضوع بهسک ان تیمونه ولاکان کو ولا جنبان عتک فچا ف انتو سکارا باندی. او جنبو پشان د دی مستر شاندي اسبېت ولا جنوبان او جنوبان چې هم باندې کوي الا عابری سبیل مگر چې پلار روان پدې آیه معنی هم سمون نه پویو چې اجازه په مانځکی بحث دی که په بحث دی لا تقرب الصلاه ماذ د مورځ کلا تقرب مواجع الصلاه جمعهت ماځي دوه احتمالات دي نو موږ کاوه په این او به حالت جنابت کی جوماۃ تمدن کی گداری سردار الی لا عابی ال دل توی لیکن بطریق الشمول النبی ال جامع لسوبیل بطریق النبی الشمولی نتولت جنبك جنوب لجنابتنا و برابر به اللغه فارسیه کی مؤنث مذکر <متحدث> تثنیه و جمع طول هر سفره در مگر چه پالار روان لا تاسو لږ جنوبان په یو حد مګر کوم مسافر نه په حالت جنابت جوړ پلیږي نه پدیو نه پدیه مسالک اختلاف دی بیا امام احمد وايي جنوب سره جمعه تطلییب شی او کې نستایم شی پکې شاوپي ور پلیشي د نکې له شی حکيني بل نه احنابوي نه بکيني او نه بدن نکې او بعد خلک مانځله زین اخري ته جمعه تبل نه نکې بدل شاوپي او مسل شوه دا را پکې دنه حتی چو ولا موائی مجھے داسی وائیو مدن نکے گے جماتتا پیو ٹیم کی مگر کپلہ روان بھئی تو برچلم بن نئی ناغید سوائی امگوئی مانزتا مدن نکے گئی مگر کمسافر ہوئی تو داسی ابا پت پا دیو تو برچلم بن نئی او چو بیا مسافر ہے تو غیی نبی آباس اکی نیاو بری بیا تایمون دی اکتاسو بیمار ہوئی داسی بیماری چو بوتا نخصان یا ورشتي یا پوشټه واستې مالک روان یا په سفر روان وي او د خې خارنه بهر وي یا په سفر وي یا راځي پ تاسو یو ځای د کندې نه غائب ویني کندې تا وړګې دا جوور زه اتا او ذکر د غائب ته مورته سره قزاد حاجت ذکر د غائب ته د کندو مورات نه غمق لو بولا. او لا مستم النساء یا ثم سكري قبيله کيم بحث ته لا مستم النساء مجامعه مكروه يوتر ترجمه او دهمه خدم ما سكره اسه مانه فمس من له کنو شواپری ما دي مالکيان وچ خواش ترين ما دي ورننه ما دي رانه پوي نه ما دي هي مسود او نخي شبيب ولاد مونا مس تن مالک اولی ازا و احمد وئی لمس بشعوتن نقض و ایلا پلا ابو حانیبوئی نقض نرالی ولو بشعوتن و شوابی پک ہوئی کاردر بحاری و مسئل کی سکوئی ماتی و سکوئی اختلافات اپلی وقی ابن کسیر بیا نقل سعیر ابن جو بیروی پکوپک اختلاف پر آگئے چھائی مراد امولا مسئلہ مجامات تھی او چھائی مراد امولا مسئلہ مسئلہ کونتی سعیر وئی جزرالہ دا ملامسطن مجامعات سوک اخریوی عرب ادا ملامسطن مستوک اخریوی عجم وینن عرب غالب دی وعجم مغنون خبره خبر پوشوی ناغتی مجامعات آنسته لی مسئلہ اختلافیه دخوا نو دا تاسو سو متعلق ہوئی نو دا پاکی قالوا لبس فقال اسم الموالس بالجماع وقال اسم الربيع لبس الجماع من عباس تلقيت فقالت الموالس بالجماع قال من البيد المنط ما يسق موالي وقال يقولوا فريق الموالي مغلوبوش ان اللمس والمسه والمباشه والجماع لكن لا يكن ما شاء لما شاء عبد الله بن عباس و فضي رحمه اسمه من تقول 100 سنه شال دوار زي رواشه او د سیمشتله شي نشته د تیمه بوخاری رايږي او دشته لكن ال تي او روايت رازي چا عايشه وي چې زبر په رب خدا په مخ کې ملاستو وا د جنازي په شان دي نو چې کله په سم بجنازه دغه تا کېنو ساجي تا کېنو لاس ورسټ بیا وست دراسه کوم مثلا نه د عادت ته سر چشکی سمني کنه سادرې په خوچولي پراستنه چولي دا د عادت مسرې شه بس مصبع اخر نبیہ اولا مصبع النساء فدیدے کی بیا بحثونا بیخا چکر بخاری وعباب التیمم امدر احال اسپکے گورا یو گورا بل گورا بل یو صرح رضی عبداللہ عباس تایت ابو سر شریناس تایت ابو سر حضور یو صرح رضی تایت یو صرح رضی عباس کے یو صرح لیرے جونو پشیت ابو بنا نوی سبح کرت عبداللہ سر بوئی زمان خبر اممانا پل او ابو موسا او تاوی دا اممار او دا عمر خبت یادی نید اممار او عمر پا سفر کی دوارا جنو بار شوید اممار او دستا پارا خلاص و اخ پیش روکنه درم بل برسی و اخ پس مکر را را پیغمبر خوداتم اگر ورطویس تارا پر داکو کعپیو با چه لاص و اخ مخبان دیر اصرخ کولیوید داک کعپیو کنا دیرود خجل اوارت تھی عمر بکارو لکو عمر ولا اعتبارو لکو جا عمر دی یا تذبر بسکتا ہے عبداللہ ابن مسود تھی ویلی مبوو سام یاوی اکدائی جاعتو لاموار کو ندیاو چی معمولی کنی رازی جو خلق تائمون کی خواوی دیو جن دا کا کھو ہے عبداللہ امسود تھی دیو جن کھو عبداللہ امسود دا نسبتا ہے چی دیوئی مس مجامات تناوے مس مجامات تاوئی نوچے مس مجامات تاوئی نو دائ زیکی وسمونه پوئیو سو کوئی دکھ پلی مسلک برزو کردن باعتاق <تصفيق> دری احادیس پدی وخیی پا بخاری کشتی لا خبر سو کوئی دا مسل مراد مجامعات تی مسل مراد مزا کردن زنانا مزا کردن لا تاول سا کردن سو کوئی لا مسل مونسا مجامعات نمکردن فلم تجدو مانو بنشتریشتی خطاس و استعمال ولنش اوائیت و مومزاد القرآن ولی آیات ولی گران اغه به عبارت ته طاقت دوبو نشته د استعمال نشته یا شته وړ طاقت نشته به په تایمو مقصده تایمو ګه تایمو لپاره به کسټوي قستوي او په اختلاف کې قصده مخده زمکي بیا اختلاف کوم خبره کوي اختلاف پښته مه او شته پېلو شتابیده دوسه کاوه چې خاورمی چې په سل کوي ګوره فورانا کناي خا جار جن نه غوړې پسل پسل کوي سعيد المختزمکي طيبان چې پسل کوي مومبيتن چې پسل کوي مابوهاني پر مالک کوئی پاک پاک پاک زما کوي کانه وي کلوټوي خو چې پاک کوي خوراني چې پاک کوي مالک پکلا دا وي چې زما کوي غاړه پاکستان نه کا غايا ابو حنیفه د جنس از مکه نوینو اګ ورای غا یا غا نو چې کوم شي نه ایرجو ری نو چې دا کوم شي ولیکی غا پکه می صاحب وا مالک وی هر چې می سعود خطور توي هر څه چې وی ابو حنیفه کاري خير خیر خور دی خير دی کوچی مقدس مکه وی مالک وی چې په دې شت ولالی غا یا پکه دل نشوونه پکه دل نه کې نو هم بکه کاه دی سپور واي مزات او شاپ چې مون به تاوی فصل کوي ګورې ذو ذا خلاب لالم خلاف چې د غت سوئی سعید وہی وجه الارض تکو چې تواله پکې دي او توې معنی په اړه ہے تواهر اسوقی حلال اسوقی مبتو احنات محمولای پدی من کلمه من تبعیزا نو خاوه تواله په تیم سعیدن توکی او بل زکی من هو غل دی په سورای مائده کی نو صحیح سبته کنا احنا پوی من هو کلمه من الابتداذ ابتداذ الاسما وَأَغْرَبَ الْمَالِكَ غرب ورق المالك فأجرات تايموستالجي وَأَغْرَبَ رَبْتَدَا تايمون بروها مَغْدَ زمك يده خود وَأَغْرَبَ داوكَ كَانَ يده يوكَ غاية خلال أباسي فلاح خيارا نأخذ الاغرب دا تايمون ناشناعون دي, ناشنا دي خبر اقلية غدر سي تيك شواء اختلافات شتين و هارا مسالك اختلافات فام صحو بي مجيوكم مَزا ورق فسنة يمون طريقة سنة نو ده احمد او ده اسحاق او ده اهل الحديث علماء سترشي ده علماء ده حديث مواهرات نو يوز الگزار وقت ده حديث اذا حديث كشته جلاله وانده سي مخراكا جو بادي سيوكاين ده طيور زربانا وانده سي بوحر بس كامر. ابو حنیفه مالک شاکوئی دوہ یو اختلاف شو بیاوی زید دیجے پورے دیجے پورے دیجے پورے دیجے پورے دیجے پورے دیجے اپنے کی دا موتا امام مالک نے روایت کو رجاع بیدی عبداللہ و دا عبداللہ اپنی عمر نا دیجے پورے او اسحاق سے ہوئی چی بز دا روایت پہ دا, دا اصل روایت پاک دا چا د دا عمار دے پر احمد خدا دا دا لگائی نور پ دانوری ما مانوائی زاستاسو مسلک بی احتیاط دید زمانگ مسلک بی احتیاط دید زاستاس دا احتیمال چیز او ازار بم که ریشی با بازی وقت که دوا دی نکر دوایی نبی آبا سکے او داریم که ریشی او دیری پوریم که ریشی نکر دیری پوری خیر او دیری پوری بی آبا سکے او قیاس همکو پچا باندی پا او دس باندی نو علت خدا دی عبداللہ اب لا زوالی پا غلاکی او لا زوالی پا تایمم که او لاس خودیدن شور گره پورده نو چی پا اودس کی تے دی دی دی پورده نمائی دی سیموهایا پا غلاکی تر دی دی دی پورده نو پا دی تایمم که اندی دی دی پورده مونگو ارتوائیو تقیع سات کے دعیباداتو پا تاظیراتو حدود بانده په حدود کې ادر الحدود بالصبهات ال حد تو حد ساقطه ول غاري نطر عبادت د عبادت ورته وايي په یقین معنی نته عبادت په شا کې په حکومت کې عبد ابن عباس ته خبره کو نو مې ته ته خبره شي وای او کلمنو ته کو مې غوسه غړبې وایي به خير اوس دلته به بیا لا بښنه خبره وها ان ته چې هغه درګین ته سبل شکی وای دا, دا مسالې اختلافي منو احتیاط داره ابنی عبدالورو احتیاط داره بار تقدیر مسئل اختلافیه دا کچا دیخوا توپوا نوگا گوسرمکوا کچا دیخوا کو فکا گوسرمکوا جنگون پا گریشت دی او اممو سعیدن طیبا فامسهو بی وجوه کم مخنو مسکی و ایدی کم ورنورا قوالم پا کشتا دو زربین دی دری زربین دی یو شرکت دا نجی صدور زربین او دام پکې وره زه مه حل څونو رمه تا نږدې دا دی د دې په لاره یې ته ځه وی دا امار نیوې وای په ګدانشتې دې له دا لوشته دې بور زغورین ته پوس کې وای دې زه پکې شته اوقال مختلفتي روات وکړه بیشک الله بخوند کې مهربان دې ترج رحمان یا ایه الینا و نه لا تترو الصلاه وانتم ما تقولون ولا جلباً إلا عابل سبيل حتى تقتسلوه وإن كنتم مرزى أو على سفر أو جاهدوا منكم الغائفة أو لا مصطموني فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فانصروا بوجودكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ده منځو مثالی سره نس دیواله مخکې په خبره کړو شراب او سلور مرحلهوی اوله مسلا شراب اساس نومين سمرات النخيل تتخذ منه سكرا دنا شې شې دی جوړوي د میګونه ورزقا حسنا او خاصته خوراک د حرمت څخه بل شي بیا سلور کان خبر میسيد وقل اسم كبير بیالا تقرب الصلاة و اندو السکارة حتی تعالی و ما تقول جدی آیت کریمہ پبارکی یعنی آسان آیت حنہ دیکن دیو اید آیت کران دے لفظی آسرم کران دے و مضمون بلی آسرم کران دے یو خدا شروع نعم الائیت من محضلات القرآن ولی تحتاج و بادو نظر درقیق امان شافی رحمت اللہ علیہ و مسلک دارے چی دیول فردنا دو ترجمے امان حقیقی معنی مجازی پیوٹیم کی اخلا جمعہ دا حقیقت مجاز للا تقرب السولات مانزہ تموارزائی اللہ تقرب السولات جمعاتن تموارزائی حقیقی معنی منشو مجازی معنی جمعاتنشو بلدک قرآن و السولواتن کہ دنیا کے دینے نو لہد مالسوام و بیعو و سولواتن ونذره خراب شي وین جمعه توله خراب شو نو صلات معنا دواړو احنا پر او دی دو معنا غا نه مجازی بخبل تایم کې یا یو مشترک نفس پر دو ترجمو کې په یو وخت کې نه شته نو شوابې خبر دواړو مونږ لمنه کوي په هندرا شي کې چې پورش وو شي به نه او جمعه تبه هم نه مگر کفال رواني جمعه کې د لوبدي کو ینه د پکې لمبو لوازین ورشه او دس لوازین ورشه امو خویا تقرب الصلاه مستمنه دي کې فتول خید شو کانی وي بریټه سم مسله کنه دې په مسله کې ورته قانون نه نهی او التلبس بالصلاه وږي یعنی جماعت من بصري واليه ذهب ابو وقال آخرون مراد موازع الصلاة و اهی قال الشاقعی وعلا هذا پرابود من تقدیر موازع الصلاة لا تخرب موازع الصلاة و هذا ولا اقتر جنوبانی لعابر سبیل وقال طائفتون المراد كانوا إلا فكان الصلاة و موازعها معاد لاننم کانو هیزین ایتونو مسجده ایلی صلاة و الی صلح مجتمعی فکانو متلازمی جل سو بتیس جلد ایک پتر قدر شوکانی بار تقدیر و مسال اختلافی مراد تنموزده مراد, مراد موازع الصلا باجتکی الفلکی بجتکی دلتکی کدواره لیکن ګور څومله او بیا په وروکی تفسیر مظهری وايي چې یو سره په نشکه دیغه مخاطب دی واینا چې څنګه نشه ځات څنګه چې دا کار مکه په لښکه کوي پویګینا ناروښ د په هوښی کې راشي نو ارغکه دا به هوښی سره ته وماله تا چې کومه کې راغړې دا دی غل په هوښ پټی غوتایم چې به هوښی راځي خلک جا پده مسلو با دی بحثون دی چھو بیوو شیخی صلی پانا شکراشی او خد طلاق کی طلاق واقع دی بو حانی کسو بیل سوری او سزارا او دیر علامو ایده نپوی گی ادنا پو صریح اعتبارش دالا بل بحث خوروشو پده بیو کتا ابونگورش پا خالتا شکر استعید اکا صریح امنا رواکار کردی با دی با دی با دی با دی با دی با دی با دی با دی با او د شکر معنا پرون ماخړې واڅه شوکرسته وای یو خوشحال تیار چې پاقه غالبه شي سور یغلب العقل او طریقه کې دې کوي ابو حنیفه په شکر وای ابن کسری وای خطر جماعات چې قران وکړه چې دې پران نه کوي ابو حنیفه شوکرسته وای چې خزر سلام نه کوي اسمان او زمکه نه کوي دې ته شوکر وای صاحبانه شوکر چې سې ګړې وډي وای څوږي خبره کیسه نارو کوي او يا بلال رواه الاستاذ بدرون الكيلي يا بقاهول باتوا فاوتماتيكي فقول الشابه لصاحب البيت لو صارت شي حاله التورث هذو تصير قبلهم في مسلكي في لا لا ذنب په شرافه کې فحش ته شراقه خاموه ته وي کله شيوک نه په لسان بحث نه نه وری مسایس حتا تعلموا ما تقولون حتا چې تاسو په څه پخپل وینا نو مورانه موږ په کبړ زه ته ټوکرو او وایي چې باید کله غدا موږ چې زه په خپل مانځمان نه پېږو دا مطلب نه نه حتا ته دی چې په څه شنو خو هم کنه دومره او شانه زور دغه ته شو یا هر جلی مخموز کوي یا هر عبد الرحمن ډوره عبد الرحمن کوي دا او پهنا شک دی او نشه حلاله اما خامنه منځنه مخه یا یو الکاتونه اعبد ما تعبدون وتعبدون ما اعبود وغيره په کوا الى لا کټ کوا يه حسب الله مات نه په حالت نه شي کې کليمه ده کوفور ووي دا پکې بل بحث او مراد زلاتنا انده کثيري هيتي مخصوصه داو اثرش او دا سو کرنا مولاد آغا شای ولا جنوبا او دا حتا کک پچھا ماندی پا او انتو سکارا حال دا حال شو او جنوب چکم دے پچھان دا مستر دے یو تموئی گنو تهموئی معندستوئی مذکرتموئی جنابت سو کوئی دیوگو اتو اتو ریلشی انزال او سو کوئی نا مجامات تا او باہر تقلی چی حالت دا جنابتو نمونه لکه مازه تا په هندل شيکي او ونيږي به حالت د جنابت نکد شي او دا الا ابي سب لله في مخيشو دمو سسنا حتى تغسلوا الا بالسبيل مگر که په سفر روان وې نو بیا خير دي دمو سسناش دا ما قبل دبي حتى تغسلوا او مقدم شوي دا اول ځل نو استعمالوماته فکروم د نه په صورت کې او مطلق نه لکه بل شک هم مطلق نه دي کېږي نو بل شک به مطلقا او په جنابت کې به نه دي کېږي ا کلمل دینون الا عابدی سلی مگر ک مسافر وی نو بیا خیر یعنی مسافر یو ویلې زکه چې اکثر سره فکر کېږي کومو وی وی وی موږ منګې وی زه د مسافر کله مسله زړه شانه مده مسافر بغیر مسافر حج جن نه موندل به نه خدا خیر ده الا تخ الا نبي ربی سلی چې اکثر په حالت سفر کې سره سی وبخونه کنا تدی وجنا یو بری خوې غری لمبولې نمشي کولدانې شته کولایشتنی او شپه د پرتې دې نشته د ګرمولې انتظام نشته نو موږ لاس وګړي کنه اصل کې الا الا دا یو ځای او حال ته سفر نو خو افل کېږي وروزه انده کې موصلي او د شواپو پنځماني شکی مو د صلات دغه سفر کبري دا تي غو یو نو کې په جنابات کې جمعه مگر کفلار رواني ابو جمعه داوډسو دلم بولو زيره نو خير دي ورشه شو احمد له په جمعه کې نه ستې شيخه چې سړی ژوند وي حالت جنابات کې جمعه کې نه ستې شي هغه کې داوي په حناوي په جنابات کې په جمعه کې نه همنه زيب په کې همنه دغه چې حديث ته جنصري لپاره جمعه تطلع اګبد لا بل بل بل چې په جمعات کې جنوب شي سبا کوي نه اناپول تربو ایتای کی امامو هزه مری رات کوي چې په جمعات کې ولاړ او یاتشوته تېمو په نه یې کړی یو دن چې احادیث لېغه نو يو ابو داود دی او ابو خاري په خريم شو ته مرغ الله ورته اقامت او حل کې ولاړ یا دې چې او په ابو ذاوک الله اکبرینګ وي نکوهه واقعد وشي خو دشي او دا پهه برتانیه کې اوسړي ما پیوي چې تاسو کتاب جوړ کړل دي چې په اسنه علمي غیب ند او او ګور ماخه برېجان دا ډېر مستفاده کنه چې الله پیغمبر خدای جمعه کړو او په حالت د جنابت کې تر او اولاد راوتم شه دا څه خبره دت ممکن دي زار او هسته مستفاده فیغم بنا خویر نیکی که هر صوت مستحضر دی نو پری ری ها سلامو ای چینا اینما بشرون انسا کماتو سنتاسم هی ری گئی زمین ری کم نیپو جماعت تلین نراوی برد او فاتش از اقبل اخبارا فیغم بل قلالا جماعت تا جماعت ادروازی وارا وی زر جماعت اجاعت نورکم چالنا جنوب سلیلہ وجهو بیوت نقل ابواب آزلی ویوتی حنی مساجد فَإِلَّا أُحِلُّو لِحَائَزِين وَجُنُوبِينَ چبه جمعاتی وردنشی انو دا فاکی دے او احلی سے نفاری وعثمانا کی اخصاص امارا خلی دے دا لازارت روحش حتّا تاقتصوی او نور اللہ بلسبیل مانا مسافر اس لیتر جمع بنا شوا او دا مسافر مانا جنب زکر چه پحالی جنابت کی اکثر پحالی سفر کے سر جنبی فاکر لیکن فبیال اس و این کنتو مردان کتاسو ناجورو او نادورو خلاف غان دی و بوده نقصان رسیو کن رسی مولا دو ناجورو نا آقا چی استعمال دو بونشی که دی یا بنشتری یا دی او چې مرض یا تیگی نو هم گره شوافر چی مرض یا تیگی نو اندام یا سر مریو یا اندام زائی که گی مونگوی نخو چی مرض یا تیگی اندام پکی او علی سفر یا سفر دے سفر آن دے او گدوی دی او زن پر ایمان دے دکیلی چی بہاری یو مل پاسی لکی انہوں پکے دن نگا دا ہوگا شواقی نا چکیلی کی دن نئی ناو بشتے خوڑے رخدہ کنات اممو و دا مضبود بارکی نبیان فتیممو یا راجی پتا سوکے یہ سڑے دا غایت لویز جمع کندته وای پرګیته کندوته وای او دا خینایا قران عادت ده چې الмун نالی د لوی بوړو د وړو بوړو الмун نالی نو شلالي نو کندو راغی لکه په خطوګه مونږه مو شرطه دی او دسمه توما او دس تاسه کوما قزا د حاجت کوما پس سفر و زما سارا تزما نو دغه شانتي قران موي د کندو راغ او کنده چې لاش په بخپره خل فقی اولا مستمون النساء یا زنان من مسكنه پريوه کي پرون ما خبر کړي وي سيد زبيري د کوفي خلک مختلف شو چې دا مستمون النساء شي وي مجامعت او كنا مراتبن قسمستي سيد چې ما قبول شي مستي زموږ ورګو وي چې او نو بياب له معاويص نړتل د مراب مجامعت او قوال كناي کوي او رسل بي کثير وي همدي ضروري د لستر ترجمه دا او اولد ترجمه ته د اولاد دا مجامعه او مسئله مختلفه ده سو کچه خرمسکی نا او دست ماتش ماری کوئی چه او دست خرمسکی پا خواهش تارا او دست ماتش شاپیه که خواهش تاری غیر خواهش تا او دست ماتش احنا پای نماتی دا بالبحث تیخ لامست بودست فلم تردو ماانو بونشتری یا پواقیاتو کنشتری یا طاقب دا استعمال دو بونشتری فتمام مقصوکی فیم پارابیکسته کوئی قست او قشراکی قست ده مختزمکی یا ده خاور او فният تسمانه چموذ ترواش او بیا صحیح ستولی شي پور تواریتا مالیک وی, وی مختزمکی زجاج وی مختزمکی او مالک وی چې پوزمک پای پروت نیو او ورو چی وی د ځایو د غوټی ترث تا پګتنکا پوئی او حنا 포인트 د مقدس مکه نبی د جنس د مکه سمطلب خايري کېږي نو وليكيږي نو کوم شي وليكيږي لکه سر اوس بينا غنو کوم شي چې خاوري کېږي لکه بوتي و غيره غيغاني غنو کانو کاين يوکي و غيره په دنکا خاوري او شاتوي سعيد معنا хто یې دغدي ترابا منبطن خاوري فصل کوي قران د مکه نبی جو خبر قمصو بوجوكم متكوي په خپل مخمل او ايديكم په لاسو نو زربه یو دا نو ډیر علماء حدیث وايي یو زربه دا په پليك شو شاپټوی د نو درې امامونو د زربي ابو حنیفه شافعی مالکی د زربي مهل دا کم یو دین ډیر علماء حدیث دا لاست د رسخې نورې دې پورې او باګه ورو مې او ظهري وي د دې پورې د او دریم ما د دې میر فقین پورې وا اديكم على سليمان دي او ان الله كان عفو او د پیآه کما قبل سنوا دبط سنځي دلته نقل کوي روح الماني كثير شيء ياتون کوي چې شرک مکووي نو دارنگی چی پو مانتی که وردن نکے گی نزان پو مانتی که وردن نکے گی تب او منز که وردن نکے گی نو شیط شدن ونشی چی شدن ونشی نو دادا ما قبر سر تعلق داش اللہ اپکون که دے تا قتل اپکون که دے علم تر ایلاللزین نبو رہا کسان تو استفحام دے او مسلمان پا تعجب کیا چاہی تا تو کفار سر محبت کوي ہوئی او اگری کار که و اکرش ایل اکرده او حسن کتابنا یشترون الزراعت اقوان اکنگم رایی او وارده ایجتا سکھدکم راکا الارلہ او اللہ و اقیب دے بودشمان اصطاع سمانی زکی در تاقی وکفا باللہ والیان فرد اللہ والی باب دیاتی کالا وکفا اللہ والیان وکفا اللہ نصیرا یا فرد اللہ پا اعتبار دویناس ترعای یادی سی ہوا ہے یا وکفا کے پایت اللہ ایلش او فرد اللہ بچکون کے لذين پس من الذین هادو زان مستقل جملة من الذین هادو مبتداء خبرشو او خبر متلائس رو بسا يحرپون الكلمة مقدر ناس يحرپون الكلمة قوم يحرپوا الكلمة وازی من الذین هادو یوطر جمعی راسده نوقف وکنو وقفاب اللہ نسیرا من الذین هادو وقف نکه نوائب وَكَفَى بِاللَّهِ نَسْيُرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوهُ وَاللَّهُ أَعْلًا بِعَدَائِكُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوهُ طبعه فرشوه او يسر مِنَ الَّذِينَ هَادُوهُ فننقول يا عيسان تجي وكيش كتابه وقول لكم ماهي اخلي او داسوك يهود عندي او يا لا واقب دشمن صلما مِنَ الَّذِينَ هَادُوهُ يا لا نسيري مِنَ الَّذِينَ هَاد وقف که نوود رئیگا نو من الازینا هادو یوحرکون کلم و موازهی بدلوی و ایناگانی دا اللہ دا خلو مقاماتون کلم پا بارکی بحث دے کلم جمع کلم اسمی نستے چه کم خالک و تا جمع ہوئی نو زمین راجع که دا, دا, دا نو واحدی دا امام راجع پا خبرکم او چه کم جمع مفرد نای حروب کروی اگر په دې مليزه مذاکرہ د موصع دعو نو مواجعې کلمتون د هرتي او اکثر علماء د اسم جنس دی استی اټلاق د یومانیوم کې په ګوڼو کېږي کلموي ناکاري عم مواجعې د هغه څنګه چې الله زاري د قرن مکل کربی لکه نن کې وقته حکم نه بل نن کې وی بدلایي یاد په عمر صفات د دی او هي بدلایي زخپل اوز دا تحریح پی لفزی رئی که تحریح معنوی رئی که دوارا دی سو کوئی لفزی سو کوئی معنوی سو کوئی دوار دی او بیارو حلمانی اعتراض کئی چلکا دا کتاب دورات تے او دوم را بدل را بدل شعر نو دا دی نبوئی گی یہ سو بدل گئی نو دے براغی جواب کئی دا پو خاد با خبر پوښې لا مشتهر نو وسط اسکیلا څنګه شي او ضاف مختلف مرتبه تواتر سره او حروف ډېر بدل شي وي جواب یې لا پوخار اشتهار راځي باور خلانو هغه اړ دي په ویلا زره کې لا کسان چې اهلي بیذات په قران کې قیدل توای لا کسان چې اهلي بیذات کوي کوا تفعلوه المبتديه بالايات القرانيه المخالفه مرتبه شي خلاف راوي نظر زره اخوالي خو بدل کی التحریف اللفظی عبد الله ابن عباس بخاری وای تاسو لکتاب تاسو څنګه کوی تاسو کتاب تازه او کتاب زورنی تاسو محررف نه او دغی محررف پی او علماء منند الله راټول په کتاب نه نکوه تفسیر قرطبی او کسانه خلکړي د اظهار روش د مامونو شد زمانه نو وای چې یو کانفرنس دا قران کان رسول الله مې قران جوړ یو سره را یوودی یوه معمور تهيته مسلمانانه کې او زه ما خپل کار لږه نو زلاس ته یوه یوه کېناست چې لکه دا قران محراب ته کنده تورات محراب ته کنده انجیل محراب ته کنده او تو تورات مختلف نسخې ولیکل شي زیات کونسي کم کو یو شانته او څو بل شانته مقدم او کو بیا په دې جماعتونو نه يهود ګرداو چې نه کې تورات بیلوګشت انجیل جو ولي کګړډ او وین خلک باندې تقسیم لري بزماتونو پیسې وایي مېش پسرا کوي به قران باندې کګړډ وليخه اګه یک گاسيویل جمعاتونو وخربت کندریش وخربت دی غا قرآن دې ګل وټکړي خپل انکه صورت مخکړي خپل انکه خپل شو محمود دې شو وي ما تحقیقات وکړو چې کوم محراب دي کوم غیر محراب دي په پوشو چې قرآن غیر انزل على رسوله احدثون تقرأوا نومحظا لم يشب وقد حدثوا الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بيده الكتاب وقوالوه من الله لشتروا بي سمن قليلا هذا هذا الشباب ويقولوا نبي عبك الادام وعي دخلوا مركي سوى سمعنا او ريدلي من ذي بيغمبارك برستاه عاسينا منو اينا فخلووا او رووا بذكروا اينا او رووا واسمع غیر مصمعین پدا حالت کی چه تاتا تا خبر آورے دے کے دے نشیلی اوز دا غیر مصمعین سا دے دا کلام دے زی وجھین زی وجھین کیو زی او جو یو ترجمہ دا دے چه کن شی غیر مصمعین کلاما چه تاتا تا دیا و خبر آورای ولکے دے نشیلی کنی بایما غیر مصمعین کلاما تکرہودے چه خبر آچه تا پی خبر کیا اگر تاتا تا نشیلی ولکے دے بلا واسما غیرم اسما ان کلاما تک رہو خبر تا تا سوک نا ہوئے چی تپی خپا کیے گئی تا تا تا احتراز کو چی گوارا تا دا رمبرت داوئے ماو تسوئے لی غیرم اسما ان کلاما تک رہو چی گوارے بدا خبر تا تا سوک نا ہوئے چی خودی ما ام مطلبی گوارے بل سوئی نوزی تاوئے کلام زیوچ ہے خاتلی امرن قبع لیتا اینہی سوا ماله پلان کې فکرله او یو ډېر اندرسترګا او بل وروغده ارمان بوستر کې برابر وي څنګه برابر وي کې برابر یو وروقوال کې ګد په شانتې دې تصورې كلام چې موږ څنګه منافق څلې خبرې دګه خبرې مدققه سي ګړې وړي وای چې بس سوګې په وای شي نو که چې سوګې نه نو زموږه دامت لبه تخه ته عاشق ته عاشق په ما اعتراض کې زه غویم کلاما فکر او مکه کلاما ترزا او شپې یا لغیر مسلم کلامی ته تا خبر او ولیکې دې لشي کوم شي ورائنا واي کلمه درائنا مکه لا تقول رائنا شفنکی ترجمه هم ده د قمقل ترجمه هم ده او رائنا زمو خیالو سات پکې هم ده مختلفي سوک ورائنا لاسلکی یې عین بوزي ورکی او زور بورکی یې بده بور رو داول کې لیم به الفتهم دا خبر کې کګول کې په جواب خلا جبک گئی وقعنا فی الدین یتراس کې په دین باندې کدا دین حق په پیغمبر په بوهی د کړه الله فرمایو لو انهم کذا خبر ثابته کې کجې قالو له په خلیمان سمعنا او رتلن من الین او دا په کینې وې و اطانا دا په پدې اوطانا من الین وَاسْمَعُوا غَيْرَ مُسْمَعِي النَّاوِرَا أَوْ رَأَيْنَا فِيهِ وَنْظُرْنَا مُنْقَلَبَ تَوَجُّهِكَ لَكَانَ خَيْرًا دَبُ الْخَوْفَ وَأَقْمُ السِّدَ بَوَ لَكِن لَّعَنَ اللَّهُ لَكِنَ اللَّهُ بِخَيْرِ رَحْمَتِهِ وَسَنَكْرِي بِكُبْرِهِمْ فا إيمان شاركي قرائل او ديرنائي پیغمبر مانم او طول ايمانم او پا لغات كي خوص سمانا و سمانا ديتماني لغوية اللام مانم پیغمبر نمانم ندعمیمان شخص يا أيها الذين او تل كتاب مصدقا لما معكم من قبل أن نسل وجوها فنردها لأدبارها اولا لهم كمان عنا أصحاب السبت وكانا وعد الله مبعولا وكانا أمر الله مبعولا وثاقير ذاوت ورقائي اے احلی کتابو نازل لے یوم اشاران دی دا حلیل بو عبداللہ مسئولی ارادے قادم اصر دے نورتا پیغمبر اخوضا ہے اے یہودیانو لا اللہ نویرے گئی مسلمان شئی تاسو قویے گئی چھتا چون کتاب ماراوڑ حق دے ویم نو پویگو اللہ راو لے گئی وَلَا يَخْفَا أَنَّا لَعِبَتَ بیاذن فوکا و چې غره یوازې حاضرې مراد لري شنه موږ په دې ځکه چې مسره منځل فوکو دی دا رشي به لري باندې چې موږ دکدې مراد دی یا یو هغه چې موږ ووصفه متو احود ته نه صلوات هرڅه او یا یو هغه چې او تل کتابه امين ایمان راوړي به معنا سلنا چې مليګلې نه په پهن بس مصدقاً لما معكم ذات کتاب د من قبل ان مخالغنه چورال کوم خونه نورال مقدیته ویلی شي د پوزا سترګي وغيره خپل تلري کوم ورانکم همو علیکم پنرد ده علی اخباره نک په تفصيلي شي تفسير شي نو مخران ول څه مطلب وا فاسکم د څټه په شانتي تفصيل یا پ تعقيبيه دا لا ول ورانکم او بي دي شي شاته وړو پنرد ده حالات باره پ یاو ترجمه یېغه شو چې تفسیر سم او بلې ترجمه تعقیب شو او بلې ترجمه په جالاله چې مخونه وران کما د مخونه وران ول معنی چې مخران کم مخ دیوی ول د مخنه مشران د مشراننا مشری وعلم استازو د مشران مرتبه عزتونه ختم کما چې وران کم مخونه عزت مون خلک خراب كما. او یای ملعونکم لکثنتی ملعون شی اصحاب السبط الله لعنت وشي ده کم خلقو ده حق په ورځ مانتي خکارونه کول عین الله شادوغالو کی زه ملعون کم دام کی دي شي بیا خبروکان چې ده وشي ندي څنګه الله دا په کوم وشي دمخه ورک له هو خونسو مشه قبر کی بکی کی قیامت کی بکی قیامت نمخ کی بکی او یا وای شوی دې خبره خوشه ملعون خدي کنه قولان نه کوم ان الله كما لنا اصحاب الصبر نو پدې کې چا وی په کې دي او چا دنیا کې دې هو منتظر دي او چا دو خبره وی يا مخره ولبي او يا تکمل ملعون کې دي او جو خير يهوديان ته خلق کي قران کې بار بار له الله پکې راضي څوکي مسئله پټي ان رسول الله بن يافي ان الله بلا ان کړې دي او دا الله دا کی دونکی چکا ما اللہ خبرو کری یا بخام خاکی دونکی یا وصو یا آئندہ اوز دعوت پر کو چی خبرو منی ہوا پس راشای اللہ بمعاب کی ان اللہ لا یقبرو ایو شرک بیه اللہ نبخی شرکو دا اللہ سرا ویقبرو ما دون زالک بخی ما سوا دینا. لا یقبرو ایو شرکوشی شرکو دا اللہ سرا دا نبخی او ما سوا بخی. یو مثلا شف شرک اصل کی مونږ مستعملو نویدہ شرک په ذات ته یا شرک په صفات ته یا شرک په استحقاق لبادت ته شد اللهم الله حق ده عبادت بل حمد ده الله صفات تل کیم شته دي په خبره کې دي شرک ویل عبادت کې او یا په ربوبیت او ایمان الکفر مطلق انا مرادی کله کوفر تم ویاد ده ذات ته دلته موږ له شر دا نه د چشید نه بخي او كفر بخي د پیغمبر سره او قیامت نه مني غبخي نه غم نه بخي من مانل كفر او هو المراد كما اشار ال ابن عباس يهودان په کې دان نکاله کتاب ټول په کې دان نکا الله كفر نه مو اپ کوي په خبره پوسوي الله خبر خدا شا. او بیا راځه چش نه ما ثواب بخي او کړه چې ګراده وښي لمن يشاء یو پکې سوب دي مورچاء یو ډېر دې شې کفر مکه و نور ټول جرایم نه بخي او بي توبې بخي لمن يشاء او کدره باویرزو دا سی بڼوي چې بيخي او خامخې بخي لمن يشاء او چې دشار فقره زمشي د سټي با شو هغه مجرمان ګناګاران ټب مشرکان نه او کاکرندې خو بس الله یې نه نه بخي موتزلو خوارج ہوئی فاقیس ہوئی اوی بی توبین با خی او چه دولو گوزی؟ نو دلتقیت خونیش دی نو اقبرو ما دون زالکا بی هم کیه دیشی و بغیر هم کیه دیشی لی مینی شا فاقی مرد شو پا موتزلو پا خوارج مرد شو پا مرجع او رد شو مرجع اوی اسی با خی موی لی او قید و سر و نو اسی با نوی موتزیلو خوارجو بی, بی توبه بخی بلا توبه نبخی نمونگوئی یقبر لی مادون داری کلی مانی شاہ اوز دا چار پارکی رادا ہوشی نگ توبه کوي او کنی کری نطول پاکی در نسون رد راغ پچا پا مورجی او رد راغ پچا پا خوارجو رد راغ پچا پا موتزیلو پا دری او دلو بانده رد شو تاستخفل مسلق یاد ده مخینا دا اجزو الجماعت مسلق داده کافر نئی دا غینما سیوا د الله اراده د مرتکب د ګناہوں دی او کنه دی نو که بخین او سیم با خلشی که په توبه بخین نو و که سزا ورکای دا ټول په احتمالات ست دی په خبره پوس موه که زله قوارل وې چې بلا توبه بخین او بیا خلک کفره ورکای کوي کوي غلاګان یو ډاکې کوي الله بن بخی مې مو ځانې یو که یې منې شاقې پکې چې را دی انداز راورتوخ پاکیش دے او یہ توبہ پاکیش مائے کم دا توبہ امور جاوائی چھئی نئے خام خائب باکی مائے لیمانی شاون پاگیم رد شو پدی بل حمرد شو پدی بل حمرد شو در تنقل کیاو حدیث ابن الزریس و ابن عدیب سنسانید بن عمر مونگو استغفار راہ لکبار حتا جبې نور به خدای آیات ویل ان الله اوس دا ګناونه کبایر او الله فارمون غوښاږي چې غوړای وي په خلانو په حينا و ميتنا و شاهدنا لږه مجنازي چکو ډار چا دا پاره کو اسو چوي بهار تقدیر دا ټول پکې درنه شو صحابه په دې حالت خوشاله شي دي ته لري په قران کې دې خو غیاتو ماته په قران کې د آیات په حسن وحب آیات القراني ان نو هر څله په بخره کې شي چې کافر نه پوشوی ومن شرک باللائی سو شرک پیدا که اللہ لگا تقریب ترا جو کردو اسمن عظیما لوئی گنا فر یہ پر ایک اولتا ہوئی پر ای بوشی قط انشے اوکسر خراب گوئیو سرمندہ اوکسر خراب گرانے کا نو دروغ جو کردو اسمن عظیما علم تر اللذینی مزکونن پسم یا تعلیب دے نگولا کسنتا خپل ځان پاک کوي. يغنون صلاه بقولك يا محمود النبي ما مانكوا واذا ذي هل على يا اولادنا ولا من قال لا واذا من قدق فيها لا بد دوري جناك وش بي له كل ذا سيقول من ابل الله وحببوا ان الله زامنوا وش انتوا الله دوستانوا وش انتوا كل بيلي يدخل من كان هدون صلاه لا طوله باركوا رزق ونن نزان بنا سپاکی با اللہ اوس اس بنا مسئلکو زان با پاکو کلا با پاکو خفل سپتون پا با پاکو او با پاکو شي دیوی کھولم شیئے و نشکولے لغارت انسحی کر تحدث بنی کا پحدث حاجت راشی که نا نو سڑا جنو کرکی کن سنت کارکی کن سڑا امام کی کن خفل سنت را کارکی داس نو ست حاجت وی سکار وارتوی و مابینهم تربکا تحدثو نک ته حدیث النعمت مقصد وی نو خیر دی کریا وسو مات وی نخ پهلی خبره بنخ کارکه الم او د سری واټم شته چې بای صحابه کړه مو با کله کله د بازارودو هرت کسی هم کووله کله به نه کووله الم پر الزین یذکونا بصم نو دا ټول په ګذان نک هو کغار صحیحو کواکنی بلکه اللہ, اللہ پاکوی سجدہ اللہ روشی پاکوالداغا وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلَ زیادتین شکلی پا خلق ماندی پا اندازی تا فتیل باندی پختور فتیل ہے فتیل ہے فتیل ہے فتیل ہے لگن فتیل ہے لگن فتیل ہے لگن اس پہرابای کسی تا ہوئی پہرابای که دری الفاظ دیا مستعملی گی پسکے پلگوالی گی داگینا پلگموی خدا ذرب المسل اور دی روجی بمیاش مالوی خ و د ژرشی نه د جو کې خلک او چې ګجروحن د پوسټه په وخت یو خلک نه بیا نرهون د پوسټه کې تهدا شینه کې ته سوې پاتیل ه تاسو هغه ته پاتیل نه هغه یو نقیر دی یو فاتيله او یو پکې نقیر دی نو کجوره چې راوړکې نو د ځدې په دې طرف کې ته یو شرق یا چې تماره ټنګو واله ده نغې ته ناکیرو الهشتونګه ورګې شانسې دا تمسیل له په حقارت او کلفه دې کې گډور پدې اډو کې دنه نېرغو نیم مزه تللې هغه ته سوي پتی پتی ګورې پاربې کې یوه باټې په موي باټې نېرې غون دې مزه دا مسله په قلت کې کلراشي لفاظه یو قط په هغه ته کټمیر ویل شي لپاپتون نواد پردا درې ونه پکهوالکی پقلت نو کله وې دومره نه کوي دومره نه کوي دومره نه کوي مطلب لغهم نه کوي دا ټول تماثيل دي په دې پوسي پقلت او په حقارت کې نو الله په هغه اندازې داري نري مزي باندې هم زيته او کم نه کوي او باج کله کوئی پتيل دي ته وې دالات خران شي او خاوري ماور پکړالي او کله شي دا سې کا زه شنه غوندې تخیر غوندې مزه پیدا ته پتيل شي دغم پکې لري دام پکې دې دام پکې دا ټول پکې دي ازيادي چې په اندارس باندې اونګو ګورا که په روان الله اکبر څنګه باندې په خپل افاکې جوړي پالل دلوه وکفاه به اسم مبینا او فره دا دلوغ ددي ګناهکارا المترا الى الذي يوتو نسيب الكتاب و من يجتوي الطوط دا اوس یو بل واقع باندې داږي د زمانی نقل یو یوسو مشران رویان راو مکه تا په اوحد نفس دا قریشان سره د لکای چې د پیغمبر خدا خلاف یو ځنګی غوخه او هغه وعده چې پیغمبر خدا تلو مکی ولا سره وعده کړی د چې بوله په دې کلمه نکچا حمله کولا په شریګه بمونګه مضافات کو پیغمبر خدا چې وعده تلو مجه دینتان الټی موعده کړو چې سره یهود سره بنو کري زوسرا بنو نذير سرا بنو قينقاسرا بنو هاريس سرا چې ګرې چرطشي وښو نو موږ څنګه سو کش په شرکه په چندک وسړي بازارو آغه وا دې ماته کړو په لکه ابو ناله بي سفيان هغه له منسيارو کري يهوديان لار کولی شي نو روزيدر اړي مکر كتاب ورکیتاب دي ابو آل محمد السلام هم اله كتاب دي خطرم شره چې تاسو هم سره شلو نه کوي دا چې په لای کتاسو وارج زموحر حسائی لذی بوتان تو سجدہ بوتان تو سجدہ ہو کئی پسو لی ها دین سنمین و آمین بیہا فپاعل <سؤال> سمقالکار کلکلک وردی جا داشی خورت خبری کئی خوا دیر دیر بیا کئی دیر واقعی مدی شیرگرڈوی مخام مخام شیرگرڈ کی حاجی محمد سیب <سؤال> خدای پاکو بخی یو شیخ سرہو دی علما فکس سرہو پدې علم نو کله کله به اله خپل پیر صاحب مبارک وي د پلان کیپیر صرف ډېرې بار او سوات جو بابا ویل غو ایله مو موجود سي خو خپل څه په ځاسما سو غوي ویبین نو ګل واه 6 تقریر کا وې دا مولانا موجودي علم زکه نه د دې حدیث نه کم ني یذ سره نسخه خبرې کوي کنه او ځان ني ونه کین تسبو سوي تاسو نه شناکه وي دا څنګه چې څست او عالم خبره کړ مولانا او زرګل سي مونشي دي مولانا غوړل سم کړه دول سم سوال سم نه کوي پرایوټ سکس وی وی وی نو ایدا سوال سم دول سم نه مار ته هر سوال سم دول سم ویاو کنه مهدی منډوک بلا خلک ناس دي ورپشي حدیث بو ته پيشو من اندځي خبره مبرغې راشي خلک صفاتونه کوي نيو وینيږي تاسو ویشي چې بوته ساجل سم ګړه بل جبت بالاصل اسم سلام هر معبود باطل توي او صوف اصل جيبس ته راغو استقشي توي لشي به خيري الرذيل الذي لا خير به شيخ به خير شي او طاغوت چګنه مكنغول مطلق على كل باطل هر باطل معبود توي لشي من مکه طاغ او كل مکاريو كن طائر او طاو اصل کې طغيون طفوغون او واو تار فارد مبالغین توابود هر معبود باطل او دا ایمان معنا دا چرا علی حدی حقدار دا اللہ تر دا عبادت تی یا اطاعت او موافقت کو بباطل که یا قدر مشترک تعظیمی کو دار سچی ایمان روڑی پا جب پانده اپا معبود باطل جبت بود توابود معبود باطل وائی فبالدکاتر انه یو کو دونا لللجل کرو واي فبالدکاتر ان سوئی ها اولی دا کافرن احدالمن دون کی دی من اللذین امنوا سبیلا دا حق ایماندارنه په اعتبار د الله داغین غره حق عالم دي دبیار داغی به خبره سو مر غلط خبره کوي یو طرف ته جاهل مطلق دی په اړه تعلیم دی استفانز دیو کنه د دومره خود دوم عالم خودی کنه نو څنګه دا خبره کوي اولائک اللذین اعلم الله دا, اللہ دا خبر دی الله رحمت نه پسند کړی او مې ال الله سوچي الله رحمت ته پسند کی فل نه تجده نسیره دا خبره مترکار تنه شیمون دله ام له نسیم ملک ام طمانه د دا خبره پرهدا بل خبره کوم آیا د حکومت نه استفام کی دي بهختار د ویرسک پیزان پری ورکی، لیتو ناسا نورکی انسانا نور لڑا مصرح یا مرسل لڑا، فقاراو لڑا، ناکیرہ لکشی ناکیرہ تماما کرو لے، ناکیرہ سوارا تھونگا لکشی ام نورکی ام یحسنو ناس ایا حسد قید خلق اصلا حسد ماتا اس طویلو بیائی وارا کمنا در زوال داری احمد دسرح چکم نعمد تے علم دے قدرت تے پلاک دار دیسان مالا دیویو گنی دا پاک بحث نشته خوش دل سر لی نوزر پیغمبر خدا اصحابو سر حسر علاما پاہ غی آتاہم اللہ جو ریگی لرا من فضلیق بالحسان پیغمبری پیغمبر کڑے دے خبر کوش کورانی پیلے گلے خلق متفق کری دی لارو تا خودلی دا نو پاڑی دے کسا حسد دے فقط آتینا بی خلقو سر حسد کی غلطی کئی زدہ چوار کور خود اللہ پاک ع فَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَكُنَّا لِإِبْرَاهِيمَ ذَلِكَ الْكِتَابَ كِتَابُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْحِكْمَةَ وَفَهْدَ دِينُهُ حِكْمَتُهُ عِلْمُ إِتْقَانٍ دَائِمٌ يَا رَاسُلَنَا فِي كِتَابِكُمُ وَآتَيْنَا هُمُ الْمُلْكَ الْعَظِيمَ أَعْلَمُ لَهُمُ الْحُكْمَاتِ وَأُمُورَ كَثِيرَةٍ دَاوُدُ سُلَيْمَانُ بَاشَئِ كَذِ نُخْلُقُكُمْ كِدَا بِي بَيَانِ وَتَعَالَى لِي هِذِهِ الْمَسَائِلِ فَمِنْهُمْ بَعْضُ او جیماار په هقی چې اولا مله ووررک شي او من هم منصدان با پهې کې چې رتی خلتدي دغ نه مخ اړپ جهنمما فر د جههن صره پهاعتبار د ګرمی سره نارن مساارتن مقط ګربو. ان الذيین کفرو بیا نه اک چې کاف چې پهتون زمنېڅ په ریباره در چې پیدا نه کورته هر ځلی چې پوخ شي پو ک دغي جلودا غیرها پوسته کی اعتراض نو او جواب نو کا دینور پوسته کو کم جرم کرنے دین مخیر ہو کرنے نو دیورستو وائی مادای ودا دہا که پوسته کی او د دی پوسته کی مادای ودا صورتی بدل شایرشی او خواگا خبر دا سو خبرو فالماجدام آئی یہ را که پوسته بدل شي اورو بطور بدل شي نمس نقصان مکر اصل کې غړون کې او وجودون کې په دیبانې دی روح دی روح اوغه روح توله شریک دی لاورهما جواب وکړ چې پوښتنه کې ګناه نه ده کړې نو دلا مې حقیقت وا به ماده خو یې وټکله اوس یې منا اړه ماده روح روح وېول او دا پوښتنه کې روح خپل څه معلومه نه روح پوښتنه د دې وزن اصل عذاب روح کړ فالحق والعظام والنفس الحصاصة بأي بدن حلت وفي اي جلد كانت بحق وكفى وكذا يقال بالنعيم نعمت لك العزين هم بغير روح لدي أصل شيء روح لدي بأنور خبر كي حيث العظام يو خبر ذا تاخوفا بنشقا ولقوموه سوطوي التناسخ والتووي تناسخ يوم أسلقته شرطو قلصة فيوائك نفس ريح شهدائت للمد شرط التناسخ عم يو صغير خسره ودا چې موږ شروه الهاش په مالځه دنیا موږ ته حاصل جهانس او تکلیفونه دی رہی دوزخ شو به دنه ته خبر نه ده تناسق کای شي دغه تناسق او مسالې وروه اله پرانه وا چې قیامت نه مانلې هر بدن کار شي وي په دې پوسه او یک دین کې دا خبر بدې هنيوي چې ماج جسمانی دی او دا بدې هنيوي نه ما وای په دې دا فدر ممز بوٹے مجھنے کی گئی او لیکن دا روح دے روح پا ٹولو یو دے روح پا ٹولو یو دے نلتیو واقع شرح بخاری لس سفیری قیامت کی بجگڑی روح او جسل بم جگڑا کئی روح بجسلتاوئی میووطانی بولیو پرادے پتھتاو شکوولیو قتلتا کڑیو غلاتا کڑیو ما پا کولیس ځزب وو ازما تاسې ستې زس دغه کار تاکو نو دته سال پیس کوي نه ځان کوه ګور لپاره خبر کو وي ثلاثه وینا او تاخ استقراو کتل له کومه بل شي نه ان یو پرستاوی تازه انا استوی پر سترګو ربل سکرتا او دی والته وری کو ګریریری او بل پرستاوین واغ اولیږي واغا وستر غورو غذر دې یو غذر دې نشي او بل ترګن لري باندې روغ دې او د شیاست کو بارکته یو پرشتہ سوي مقادمه او بل غنبي نه روه کې او په لوټو چرشي وي نشي نه چاو کړو مطلب مثال له مطلب روح او د سک دوار پکې ملوبسته روح وته وای نه کړې دا او جسات اعمالن کار کړي دي دوار خبري هر وخت چې په غشي بوسګیږي بدلون جنود غيرها پایوس کومهږي پوسټکی نور دتی او دلته یو یو سره بوسري پورسکی او یا زر هر وخت چې بخیګنا الله ولا نور رکی عوذو فاعوذ بيدفر چې وڅکی عذاب خو مالوکی بیشک الله زور ور ذکر کول شي حکیم الحکمت والا دا سو ترہی دا سو داش انذار اوس پکې وعد رغبت په قران عبد هم بګره هکسان چې مرادو عملی صالح کړي زره دنده کې الله پاکو جنتون تا شری غلای نه وای او همیشب پتوسیږي چې احسان پرځار شي او په اړه جنت کې ازواجون دیویان دي دی متوحرۃ الفاکه کر شي ده حیزون نا ده نیپاسون نا ده باقی عیبون نا ده خیرون نا تناکار اخلاقون نا تناکار عقیدون اور ادخلهم ذل زیلہ اذن میکو ستا سوریتا دا سورہ چې سورہ لری سورہ هميشه لترجمه کې هميشه سورہ کله لفظي ترجمه کوي سورہ چې سورہ لری دا سورہ سورې لری لا ديامو په روماني شروعکا امواجاق الشروکا مختصر مطول وسروه الک ذلیل مستقله اوګه د ان کې سره وهون کېله وهون کې په څه کې چې وهال کورې ولا جامچه وهل شهري وهل في واقي امام مرزوقي عالم دي دا قول پيش کوي ذو المستقدم ولې تاكيد لکه دا عادت په يومن اي اي ومو ليل اليمو اليلو و امام مرزوقي دا له لفظه تابيده دا مشتق من او معنای وزیرشت دی لک حسن بسن پا دی پوش دی دوڑای او بو مو پا کناسی نو دا قشن دابل شی پاکی زانو ایس نشت دی دوڑای دا موڈای سا ترجمه ایس نشت دی نجد دو دوڑای نموڈای ترجمه شی دوڑای موڈای او مسکی دوڑای موڈای خوری نو دا, دا دی بلتی ترجمه تاکید دی دا قش او قاضي مبارک منطق تعلمه ناغوې دلته په کې دوه قسمه قیام قيام دو مستقله مبديله یو په واقعات کې وي زه زيدون زاربو زيدون کې زاپوسته زيدون مزروبو یو دادہ دا چې فرز یکا فارسی زیدون زاریبون نه لکه جدداج جد دود پلان کې څړي کوششو کوشش کړي دي شیرون شاعرونو شیری شیر ولر شیر دي دا مبالغتان وايي یو یک پد پوری مبدا قائم علامه مجازنه دا مي قيسه بهر تر دې زاره به یوا عادت ته او پا قرآن کې ګوره ټول دکته ها قرآن چې کله ګوري نو یم مزګون پکې لري ما دې خلې ویلي واس بغیر ما دې دیم له خل في پاکی نمه دادیم دی خیرگوئی ها قائد ارس پاکشتے و ایدبم پاکشتے ایدبم پاکشتے حربیتم پاکشتے در عربی اچھت کتاب دے در پس بلاغت اچھت کتاب دے یو دا دام پاکشت گو رہا طول استیاری او طول مجازات یا قلیہ نور تا طول اگو رہا خدل المتقیم کیا اللہ شورو کبسے مجازات وائے او بیا پس على مختصر ہوایا ا ابلغه من الصريح ولا قطي قديم غانم متفق دي وصي صحاب لگا شي پماجات کی چکم خوندې پکینه یو کې چکم خوندې نو هغه حقیقت کی نه غصه صریح کی نه قرآن ټول د دین دی پاربه کی یو سریته کومه کالله خبر یو کړه چې یو خر دن مبالغه پکلاغه لوري رجات او خر به واجب دی واجب صحیح کنه نو دا ټول خبرې دي د مبالغه د نقدر اي تو د عربينه دکته بدي لهسر ذليلا ذليلا حجرا مهجورا نسيا منسيا تو القران دکته په دې طریقو باندې نو مبدا काही من له اوه څخه من مشتقي دي شي وبالغت تنو ان الله يامركم تو ادل الامانات الى الها بهاك الله حكم درکې تا سوړکې امانات پل احل دی وقتی دا مولانا مبتی محمد شتی مرحوم خبرکو اسلامی حکومت قائمو اسلامی حکومت قائمو ندعیت پسیوانو اب بیا ویووت امانت تے اس ویووت امانت تے شا لبیور که چکم سوکا بیا ویوی دا وود دا فارمان دیوال پکسوکی دا شفاعت تے. ان پار پر سفارش کې چې سم سره وي کدا غلط کفار دې وکړلا نو غلط کار دې وکړو شفاعت راواله بایو چې لوړ کې دا شهادت ته نو تاوی دا خ سره دې نو کتا غلط لوړ کو نو شهادت دې غلط وکړو نو مولانا مفتی محمد شفیع دا خبر کړې دي نو زوست څه مزه کده مولانا مفتی خبر نه منو پدې پوشه نیم نه واینه دیو باندې خو نه منو مای دینت کی بات اللہ اهل فتغمل کنه کی پت مے غم نہ منو دارون دیو پن پتاو مری وای غم نہ منو زدا ټوله بولای پتو ماتسس اوس سے ځه د شي او قدیږي کی بیا خالص پیښ کړي د بوخاری مسلم یا وسایت فوخی رسول الله قیامت بک هلوی بوخاری مسلم خبره پوښی نا غورتې چې امانت زې ځازوې د امانتو یمات وکړه زې از کی اذاوس سد الامر الى غير اهلی پدې ځای چې کله بالغ ستوسید بالغ ته وي اختیارات نه اهلیت دا منې کنن نو زې وس خبره شي شو نو حدیثه مزر منې کنن باندې خبره 포شې نه دا په یادون مې نشکال دی ولې کنن قیامت وکړ و س اخبرك عن معراتها اذا رايت الحفاط العرات العال الشيطن البلوي بربند لغر گډشل سرهونکی بنگلجو بل روات البخاري مسلم و ابو هريره اذا رايت ثمل بقم مملوك حکومت منی کنه منی و مای بخاری باب الجاهلیت دی او سره کتاب او د امر الجاهلیت څنګه امام بخاری رحم الله ان خلکه د جاهلیت خبره کوي نو پته غل کیو خبره کوي او بغرس به اقرار ہے یو ځله ناس